مولایا صلی و سلم دائمن ابادن علی حبیب کا خیر الخلق کل بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی سید الخلق محمد و الی و بارک و سلم نظم به بعد تسبیح بطنهما نبض المسبح من من احشاء الملتقمين دا سره نمبر فصل شروع او د په څل کې د نبی له سلام الله والسلام معجزات کوم د پیدائش د نبی له سلام نو او کم د پیدائش نه رستو دی هغه بیانې او دلته کې دا 71 نمبر شیر دی نو د دغه امر عظمت دي کښې چې هغه بادا نبوت دي نو مخکې کوم بيد ذکر شو د دې سره رب داو چاله د کی وی دل چې شیطانان د یوبل د پاسه برا دل دا څنګه بوتان غردیدل او شغلی به با یوبل پاسه راتلې نو دل تکي وی نبذا نبزا به دتکه دکان ورزیدل چې کومه اغاز ذکر کړي د نبی السلام علیکم السلام د لا مبارکونه اغبري ووتی او په دشمن مانل لګی دلی وو دل په دل دل مکه نو اشعارو د ابراهیم په د ابراهیم په بو پوج باندې کړي الله دلتا نبی علیہ السلام و حنین و بدر گی کافرانو غرضولیو دوران کی پوهشه همه کی ساقب سرو شیطانانی و بندہ فقرا غرض دیدلو دوران نبدل کانو سرا کافرانو جگم دے اغا را غرض دیدلو نبذا معنی باولو کو ترجمہ نبزا نبي عليه سلام والسلام د اخطر او مشتلو سلام بعد تسبيح بمقنه ما پس تسبيح د دي قانونا والا سن مبارک د نبی علیہ السلام کی نفض المصبح وشان د غرزولو الله تعالی سوګي غرزولو اغه تسبيح و یون کی, کی د کم دینه ورولو من احشاء الملتقمي د الکلمو د مینا نبدا نبذ ولیکیږي بشته لوشه نبذ ولیکیږي مشته لوتا با نبذا شاته او وردو نب نفزا د مصدر دی به یې دې ندابا کدا حاج داد د دا دا دا حسوات راځي د مخ کې کاني ترشيب با تسبیح تسبیح چګم دی او تاسو وی hội دی سبحان الله و یادی به بدنېما دګدا به بدنېما دمتلید د دې تسبیح سره دا تسبیح په اغه او او چون د نبی دې سلام و سلام کې ویلو دلته یو څو دا اعتراف او شیرا راحتې مخه ذکر دي د دې بدنېما ته ساجته کباتن عمد لاس اندرونی هيڅي توای مو ته لپاو ویل او راحتې مری ته وي نو غو همانا هم نه نو جواب نه جنہ دل تک دو بدنې ایمان مراد د راحتې نه راحتې هي نه مراد به او بدنې ایمان به اگر قول اللہ اس چیئے نو دا استخدام د بل چې چی لبس کی سمانواخلی سفرید دی نب دل مصبیحی مصبیح د تسبیح دا مادین دا اسم فاعل سی غدا دل تکی دا یونس صلی اللہ علیہ وسلم مراد او من احشاء ملتقیمی احشاء جمع د حشیون دا دا خیر دې د ویل کېږي ودل د موراد کول می دې کول می احساسل کې لغت کې کول مو ته وي دلته به معنا خیره د خیره د او ملتقمي دا د لوقمنه لوقمن ورایته وي ملتقم دا به معنا سره دلته موراد ددنه اصل ګربې کې سمک ویلېږي او ولني بيد د دې بيد دا ولني دی نبي السلام <سؤال> و سلام ته الله تعالی په جنل بدر او خونين غړو کوي چې شګر حوالہ او په خپل موټي ګونی زاتن طرف ته اغه ور هواله نو بس هغه بد د دې بستر وکي او د قن هند نبي السلام و دا د غیر اوغ ست شاهد الودو شاهد الودو شاهد الودو وي او وین وس د دې پرې وکني او یونس علیہ السلام جو ناغه خپل قوم د تلو او چاهم دا خبروونه موله بیا وته هغه پا عذاب مان دي هغه ونه و را روان دي چې اثر د عذاب را للو د پیغمبرانو دو معمول چا طلب ہوتے وي تاسو د دې علاقه نه زي چې اثر ا اولی د یونس علیہ السلام نو بس دی لګتا دی اول لاو مخذا لاتراله په کوم روان شو بیا دې یوځي کېو الته کې شیطان وتا د یو, یو دا دا دا چا په شکل کې چې کوم دی هغه نو د دې د بوزو جتا دغه قوم د نړیواله تاریخ په مخالفت کې پرې خاو ملو بده ته درو یو نه دو تووی شیطان چې عقیده یو دروجن کسفو لټون کې دی وجنی او عقیده یو کس وی چې پتاسماندې عذاب راځي و زه په ټول په یوه باندې دا قوم دا اصلي په لټون کې ده په داسې حال کې چې ما بس یونس الیسعاډ والسلام دا د نوون شو سمندره دلنه جو پشتې اولانم هلته کې یوه باغ کې نه نو باغ منځه را پرې را غنډلا اووبه دلنه نو بس هغه واقع بیا راځي چې دې سمندر تډټو کو او د ډیر ډارې د مې خیر کلاړا نو بده سنگجت تسبیح او ویل کانو او دن ویله صلوات والسلام د لاسونو د مننه هغه پرې وته لو دغه رنگي مصبحه یی نو صلی الله علیه و سلم او د موید خېټه هغه ورته شو الله تعالی هغه رحم الله تعالی رسوله دا حرم هم الله تعالی کړی ده نبزن چې دی را مفول مطلق ته او نائب د دا پیل د رومیانا خود دیتا خدا مشاقلتاً ناغلی دی اگر جلستو قعوداً رازی دا هم د دا رومیانا پارا مفو المطلق تے خنائب دا مزدر دا پیل دا رومیانا یعنی رومیانا تو نبزن دلتر آگلی یا نبزن تا پیل محضوب پر رو باس نبدا نبدا بیهی پیسی متعلق تے او بعد تسبیح بعد مذاب تے تسبیح مذاب کو لے دا مزام دا فلیم و فول پیهی دی دنبزن دفارا او ببطنی حما چی دی دا مطالق تسبیح پسی دا جار مجرور دي او حما کی دا زمین راحتی تراجی دی او بادت تک دی د دی فی سر ریا او یادہ زب مستقر دی کائنون پس مطالق تی کائنون ببطنی حما او نبض المصب بھی پشاند کنبض المصب بھی دی دی مغرزوله دا مسبحه او تسبيه ويومتي دل, دل, دل نبز المصبح لهما في المتلقي بعد نبزن ده ده او من احشاء ملتقيمه احشاء ملتقيمه دا مضافه مدا لهذي نظام مجرور من جار او دا, دا بي مقلده بو نبزا فعل بسيط جار مجرور مقلده بو او نبزا فعل بسيط د کناب د بیا جاءت د دان او د هیل اشجار صاددتن د نمبر شعر دی دلت کی تمهید د داده چې حکم مدنی صلی او علیه و اطاعت اشجار نبی علیہ السلام حکم او د نبی علیہ السلام په حکم باندې روان شولې دلت کی ترجمه اول او و او جاءت ارالی لدعوته د وجه دبلند نبی له سلامنا الاشجار داونی ساجد تن با حال پهن د اشجارو کې جدا په سدره روانې وي تمشي الیه نبی له سلام فراتلی على من بطنو باندې قدمي بغیر د قدم د کې د نبی سلام سلام هغه موجود کې چې او اغه په نبی رسول الله په حکم باندې روان شولي اشجار جمع د شجر ده دل در اشجار ده کوي چې دا واقعا ډیر قراتانه ملي ده یو واقعدا چې نبی له سلام رسول الله ته لمکه یو بیره ډیر زیات تکلی پورته او د نبی له سلام جسم مبارک اغه په وینو باندې اغه په کله شو جبرئیل رسول الله سلام نبی له سلام انتہائی افسورده خفناستو جبرئیل رسول الله متوي تاسو یو علمو نخم نبی علیہ السلام دی اولنه نبی علیہ السلام والسلام تا جبرائیل علیہ السلام وی چیتوند د ته حکم وکړي دا راشي نبی علیہ السلام ته حکم وکړو بس هغه هغهونه روان شو بیا ود جبرائیل السلام وی وتوس وا پس وايي چلال شي نبی علیہ السلام ته بیا حکم وکړو واپس پرج الله علیه وسلم یاد دې مواقع د هاتی نبی علیہ او نبی عليه السلام تصدق النبوة معجزه وغير نبی عليه السلام دیونه تقور او امي ته حکوم کو هغهونو تفا تنال د دې د حاتوي نبی عليه لاړ شي به واپسونه کړل درمه ده عزی چې جابر رضی الله عنه نبی عليه السلام سفر کیو نبی عليه السلام قضای حاجت ته لاړو نو دو قنا کېدو سره زینو د دو وې د یو ب لرې د ولاړه سلام ا دوواړه د یو د پاوروسلام بللهمو یو بل سره ند کې دا جر س د یو بل سره او او د غې نو سلام هغې سره را شو او دا مختلف بالا قیات را بدي جااتلی داوت داتون بلې ت کږي دا دوونه دی جاات راتون کږي او اشجار مه د شجار د شجر ما خرج من الارض اغه بودی جده او زمکه نلولدی خو اغه لپاره تننه بل نبات ته نبات دا اغه تویلگی کی چنده نه تخم نه پیدا کی خدای بار تننه بس دا نرم زیات معمولی تشکیله سره دا ماته بل نه جمله پزرازی دا هم اغه سجندوی کی زمکه نلولدی خدام بغیر له تخم نه لګیاګا گا نه او بلده جده پارا ده سر رزمه که نروپورت کیلنه ده پا ده رزمه که بانده خوریدنه تمشی الهی مشایمشی فمانا تللو سران علا ساکن ساکن ساکن ویلکی که پنده تا دلتک تنه ده اونی موران دا تنه ده اونی مضبوطه ای ساکن بدن که مضبوط چکم ده اندام ده بیلا قدمی بغیر قدم نا جاءت لادعوته بس مطالق تی الاشجارو دا پاہن جاءت تی ساجدتا حان دا اشجارو دی تمشیئلےہی پیل پاہن دی الینی patri pine الساقنی داودن بس مطالق تی بلا قدمین بس مطالق تی او دار تول جملا دار دویم حان دی اشجارو دا دویم حان دا اشجارو دی یہ حان تحاشدتان دویم ده تمشیئلے الاخری ہی راہی جاءت لدعوته ران دل وونی را لی وونی د وجه د بلل د وجه د سلامنا په حالې کون د دی وونه کی کراب سټ دی او په حالې کون د دی وونه کی تیدار روان نبی له سلام ته او بغیر د قدم نه کانما سترت سطر لما کتبت خروج من بدی خط فلقمي دلګي دا 33 نمبر سم بیت او د دې تملیداري د دې ته سجود د اشجار او نقشو نگار د اشجار به خط نستعلیق او په خط ديو وغيرها سره د زمکه په با پان باندې د دې مطلب لري ان به له سلام یو مضمون لیکل غوښتل نو بس نو به له سلام ته چونکی لیکل ځان نه او ته ورګه مون ته چته لګل کې مضمون لیکي چې اغا بالکل صحیح راشي نه غلا شي تاګره نشي نو کانما دغه کاپ ته به او ان حرف اترو مشباب البل هم کافان العمل دي نو کانما سترد بويا چې کارخه کاوله دیونو فکرخه کوول سره سترد سترن لما کتابتو دا پار دا هغ مضمونو چلی کلو لما کتابت دا پار دا مضمون چلی لیکلو چلی که فروحا اغیسانگو دا دیونه اغیسانگو دا دیونه اغیسان مضمونو اوسیلی کلو مم با دیغ الحده دا عجیبه خدنا پل لقمی پا مینز دلاره که لقم مینز دلاره که ستاره سطره استروه سطر کرخطه ملیه سطره سطره یعنی ری خلافکل لما کتبت، کتبت سطره او کتبت دوار کذمیر اشجار و تراجیلی حروام ها دا فاعل کتبت تی کتبت تی او سطره چه مخی کم تکشو دا مفهول مطلق دا پار دا سطره پیلی او لما کی دا ما موصوله دا من بدین خط بدین او ناشنات موینا پلان کې سړی بدیع البیان دی ناشنا بیان تهونکی دی خط د کرخې ته ویل کی خط هر ځای د باندې ابتداء او ځین شروع شوبلې شو بل ودرې دو فلقم لکم په فتحې له لام سره په فتحې له قاف سره وسط الطریق ته ویل کی کان نما ما دوجنه ان دامل نما د سطر پهل کې سترن چې دا مفعول لام تلام جرد ما مسوله د کتابت په لیدې قروه پایل من بدیعن خطه بدیع الخط دي دا جام مذمذفع له هی موجود من دي نو دا متعلق د کتابت بسيط او فلکمی بسيط متعلق دا په پایل پایل او متعلق نه وی چې سلله موصول وصول سلل جار, جار, جار مجرور دا سند په مطالق وب بیا مثل الغمامتی مثل الغمامتی انا سارا سائرہ تقیی حر و تویس لیل هجیر حمیق در نمبر بیٹی فدیکی اتاعت تا اشجارو او سایی فگن ابر اتاعت تا اشجارو تذکر شو نو دلده که وز ذکر کی جغیب سور جو او پا نبیل و منصور جو خپل په نبوي عليه سلام باندې نو دلته کې دو وریاځو راتل ذکر کې او ایتاد ذکر کې او مخ کې الاشجار نو څنګه چې اشجار باندې عليه السلام په حکم باندې په نبوي عليه السلام باندې روان د غران کې بد وریاځو هم د نبوي عليه السلام د باسا درځیدله چکم ته باندې نبوي عليه ته سور وې پکې جوړ کړي وو نو مثل ل تمام غمامته غمام دا ورګهځي ته ویل کیږي او ان دا په معنا دا سره او ساره څنګه سارا یسیرو سير ویل کیږي تللته په معنا دا صائره څنګه د حال اول لپاره صائره او یا دا مثل الغمامته بنت رات لل دوني چمو دا, دا, دا, دا, دا, دا او تقيه حار ساعتبا دیور یزو نبی علیہ الصلوۃ والسلام لنا حلوا د اغي گرمه دو نورنا للهجیر پنیم ورسکی حمید کلبدا گرمی زیاته دا روز بر گرمشواله نو سان سان ارا تن تقیہ دنا و قایقین و قایق او تقیل تقیہ تقیح. نو نودا وقایہ یعنی وقایقی په معنانا حفاظت سر باندې بچکو سر باندې وقایہ تقیہ بچکو بدلنا حر وتیسین حر وتیسین ها حر وتیسین موضاف الیه دا مفعول به د تقیہ دی او تقیہ الیہی زمیرچه دا مفعول به او تقی پیل پائے لی په زمین پک پائے لی لیل حجیر حمیق لیل حجیر حمیق ڈلتک کدا لیل حجیر جری ڈاو مطالک پا سفت محضوب پا سیدہا حرام ڈلتک یاد آسلا ڈلتک کدا لیل حجیر جریلیم پا مانا دا عنده سر دی ڈاو بیاب دا مطالک دا تاقی سر مثل الغمامتی راتللی بداونی پشان دراقلو دواری یزی یا راتللی رات بداونی پشان دواری یزی بحالیکون دی ولیک سائر تکا روان وی ان ناسارت السلام چرتبت لو او تقیہ بچکو بد نبی علیہ السلام دی وریزو حر وروتی حمو گرمی ته او وتویسن وتویس دا د تنور گرمی ته لګیږي تنور وتویس تاسو ته لګیږي تنور دا په خلک روټه پور کې نودا ګرمائش زیاتوره وي تب تسړي لړنه محسوس د انوار او لله حजीर حजीर ولګي کی نیمر وستا همي دا په معنی دا ګرمه سزا دي دا ته به تمهغه حما وایو هغه همسره بدن ګرمي دي نو تقیه بچکاو با نو مهدی سلام الله عليه و الرسول دا ګرمه دا نور نه په ورس کې چې کله بلګر مشوله دا نو مهدی سلام الله ملک شام تازه تجارت تفارتلو دو قاپل سرام نا پاید اللہ باییرا راہی بو امدرد جکل دا جماعات اولید ورئیس پا دوی بانده قائم اوچی دی با حرکت کن ورئیس با سرکاو نا دی رو و دو دا عجیبا مو نزاره چو دلد نا د دا فو عالیم دا مخکنی دید اوپا تاو جیسی پیغمبر برازن جدا دن دن دن دا جدالام اولید دا شکمن شو نا دا دیتاو چ دا نه تاسو تما دو طعام هغه دعوت کړی دي نو د دې جګل لا نوو ول اسلام امانتګرو زیاتونه دی سامان ته پریحو او د نور خلک رااله دې جګل د جګواریا خپل زې بعد نو دوه چې نوو نه دیو ته تاسو خپل سامان سره سپری کوي نه دا اغه تو دي د کسانو توي د خپل <سؤال> سامان دو ساتنه ده پانه دو توي جان نو ويل سلام وسته او غوړی سره ښه دو بیا چې کله ويل دو دو توي چې د خپل ځان سره مو بوزي چې ته یوه دته نقصان نو نر د اخري پیغمبر دی د دلته کې دغه دا وریاسي اطلال <متلالجا> جگمده اغاز اکتیغت اشاره در موجزه مثل الغمامتی دا حال دا فائل دا تامشینه حال دا فائل دا یا مثل الغمامتی جمونگو واجد نو دا با مرفوشی دا خبر محضوب تاپارا امروها مثل الغمامتی او مثلول غد مذاه مدااف ک دي ان نه دفه ا نه سره دی دا اسې شررق جاظ دی ساه سا ساه پیل پایین دی په محل د ج ک پیر او جواب بشر ددي محضوب دی چې تا بیا هو تا بیا هو د دا جواب شرې محضوب او تقی سایرتن حالله د پایین نه شو یا سایرتن د حال دو غامې نشو تقیه حر و تویسن تقیه دا پیل پایل مخود بیهی دی در طول جملہ دا دا حال ثانی دي او حر و تویسن مخود بیهی دی لیل حجیر بسید لیل حجیر حمی بس مطالق دی اقسمتو بالقمر المنشق این لہو من قلبه نسبتا مبرورت القسمی دا پچکر نمبر شیر دی پینزا او یعیم تمهيد دبيت اغه معجزه ده چايد شق القمر ویلکین او دل دویجید شق القمر نسبت چری دا شق صدر سره اغز دی فن شق القمر دا, دا شق صدرنا بنسبت در درجه د القمر دو شخص صدرنا نسبتا په درجه کمال کې دي دلګي په روایت کې راځي چې ابو جهل کله د نبی له سلام دی ملقورو دغه قتل او د نبی سلام د مقبولیت ته قتلونه نو ابو جهل د شام امیر او حبيب او حبيب بن مالک دا غوته خطو لیکو او دغه سدل ته یو کاهین پیدا شو دی او جادوګر دی او دا هغه غوړې مهنيو کې دینو غوړې زمونږ استاد د مختني دین مټول ختم شي الان دو دولس اسونو باندې سوار کسان رااله ديګه نه افتح مقام تر ور رسیدلو نو دته کې دا مو ځخان دي د ویتا بیر په اعزاز او احترام سره د دې استقبال او د دې خارونو ورواچولو ته خوشاله نبي ملي سلام تو سلام بس کسو دیلو نبی ملي سلام سلام د ابو بکر صدیق غزی رضوان سره یو ځای او د لګناوی ته نبی ملي سلام طور سلام تور او کم کمیس مبارک چون هغه داسه او چپای کی یا سورنګ یا په کار شه و انتهائی زبر خپل او خېستا نبی ملي سلام جک لراوه نو نبی ملي سلام سلام د د۲ په نه د پرېو تو نو د داغه د اعزاز او کرام لپاره پاسې د حبیب د حبیب بن او بیا و د دی وی چې ا نبی له صلاتو سلام هر په همور معجزې خارې مونږ هم مطالبه کو نبی له چې تاسو هم مطالبه کئ نو دغه مطالبه بزرګور کوم بیا بتا سو ایمان نهونه نه وتي او زمام بل زله او پائشتاري نورستو نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم جبل ابو قبيس ته وقفو او دوره قاعده نقل وکړو او الله تعالی تاسو والو او الله جبريل عليه السلام راغه او الله وتوي وي الله تا طاده پانا او الله تعالی پیغام وترو چې الله تا طاده پانا دا نورو څو مه دی او د ورځې ټول مسخر کړی دي چې تاسو کې کول شي نو مېرې سلام الله علیکم سره خوشو دوی ته نه نو دې ته څو غوړې دا ته وی چیرې دا مغه چې دا مونږ غواړي دا دوه هغه برخه شي یعنی په منځه اوچوي مېرې سلام تو سلام نور تحقق وکړو نور او تخته دوه او تکا دوه تیارا ورسخه مو شوه شپې شو وړه شو او دا داسمه جوه نو دا اول ناره و ناره د دې سوال لسمس په مې بشانته کوله هغه ټایګونه اشاره و غلله نیمه یو تر په تلاله اني موبل ترت کا بیا دوه ورو یو دښتن او واپس او نو ورته هغه مو ګو واپس اغه نو ورته خل ځای لرا غیر وس چې کله دوه ته خبره کوو نه دا غنه مخ کې چګم دی نو ويل سلام ته په وح سلام الوشيوا اګه د په کور کې ولور داغه اندامونو د اکار نه کیږي یا مازور اده نو نه سوال کړي چې داغه اندامونو مرخ ک نه دوه دغه خپل خبره کړې نه او نووي رسول الله صلي الله علیه وتا مخ کې نو چې پورته راځه او دوه د ولور چې داغه بالکل سالم سلامت بس دا فورن کليمو وي مسلمان شو ابو جهل بس د شرم اوي چې بده باندې مجادو بیا چې ګور دران او نور د یوډه دابلګر صحیح سالم ما بالکل اندامونه رو برابرونه نا یوته افغان د دې وځره اونیا کاټو شو نا یوته کلمو وې شه الله الا اله الا الله دې دې د پوس کې چې تا کلمن تا ته چا ځک نه او دې په هیغم نه کیزو دوه منی ماته وکراږي نعمت ای وي چیستا پلان ایمان ورو لته مروړه او مونږ متا د ستاره اندامونه واپس بس وي ضمان نامونه ما ده بخوب کی شو ما ایمان ورو اخلي مراته وسم یاد ده چې راپاسې تم ان دمون مستی سلاموت مدته کی, کی او دويب په کی یو بل واکه تم اشاره کی دې ته شخص صدر ویل کی نبی رسول الله صلي الله و سلم چکه نه دپای دا بار دويب مور سر ځای مور سره ډیرو نو نبی رسول الله صلي الله علیه و سلم یو پهری درنانچه کم اغازامونو دایی سره پلبو بانده بسی بس یو سا کسانت نبید سرامی رو رسو او سینه ولو سیر لگ. او زلوی ولو بینو باپس که خون آغا تاریخ په کتابونو که آغا واقعات را ببختلی خون شخصتر واقع و دلتا که دغتی کرکی اقسم تو بالقمر زا قسم خرم پس بو گمه بانده داز سبو می چه آغا پا منز و لهغو چېشک ددي کمر د باه مقلل د ضر د نو د سره د سلام سره نسبت دی مبوره د قسم دا سر قسم فرم چې په غې سره خانس کې جمعون نه ا خبره بلکل سخی کومه اکسم تو پیل پای او المون شق <تصفيق> ک دم د او ان لهغو چې دی اق تو بال کمريمون قسم شوکو او ان لهو ا آخر پس دا جواب قسم دی ان هرلوو شب پلی لهو دا خبر مقدم دی من جا دی دی کلبي دا مجرور دی دا مجرور دی او دا من کل ی دا مطالل دی تر نبتاً بسې دی او کل ی کې زمین را د نو لا اسلام ته او دا مجرور د قسمی چې دی دا صفته دبار د مو څوب موضوعه اقسمت يمينا مبروره القسمي يا صفته نسبتا زه د شکل القمر د حضرت نووي رسول الله سلام پر نسبت دا نسب مبروره القسمي چې نه خانست نه خانسکي ګم په قسم باندې یا دا د مبوط قسمی چې حال د خواین د اقسمهتون قسم خورم ځو په حال کوون کې چې قسم دو سره فرمه چې پهې سره ځ کې ګم نه چې د شلو کمر ک یا د س کو پهمن ن شو وه هغې د ضرلو د نویر سره سلام سره بت د پ سره ومن انا اليوم ما يعانقنا اطياب داري